امير بن العاص رضي الله عنه دالوي جليل القدر صحابي ر امير بن العاص رضي الله عنه عام الهدبيه کې ایمان راوله اذا قريشي او د نبی رسول یو غذا کړو چې هغه ته وایي جيش ذات السلاسل نپاغي باندې امیر جوړ کړو او بیا د الله د حبيب گورنر په عمان باندې تر دې چې الله حبيب دنیا نور صد شو او حضرت عمر ابن الاس رضي الله عنه د عمان عابد او شام فتح کی فتح اكيدو د یو پاغل اخکرو کی دی میرو او د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې مصر فتح کړ دا غوړ یو د فاتحینو د اسلام ده مصر شام دا د دلاسنوت امام ربی الله صلی الله علیه و سلم علماو لیکلی امام مجاهد وای چې امام شاعبی بوي چې په عربو کې لویل وی حلق خصوصو ته ارشې سلور دي نو یو پکی دیم شمیرله حضرت عمر بن الاس رضی الله او د دې د بہادر د قریشونو په جاهلیت کې او د دینا لهو 39 حدیثه یو کم سلمي احاديث د دینه منقوله او د بیا په مصر کې وفات چه و دې پس درصل درصل ختمه هجرې او د دې سلورني مشنه کال عمر سلورني مشنه کال عمر اور مالې فريخه باي صحابو نړ مال پات حلال مال کچانه فاتشي لکه توالحرزي الله نه نه انتحال لکونه مال پات نو حلال مال کچا جوکو رستو فاتشو نو د پشريعت کې سم اور لئی شان د حضرت عمر ابن الاس رضی اللہ عنہ اور هغه د وفات عجیب خبره چې کله وفات کیدو نو غدري خبریم مکړي رمبه حدیث لګره عمر ابن الاس رضی اللہ عنہ یې قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زراغل النبی علیہ السلام تا فقلتم اویل اوفسوت یمینک داخل الاس د کلاوکا فل ابایعک اشربعتکم فبسط يمينه ذا الله حبيب خلاصك لاوکو فقبضت يدي ما لا سرا وټ فقال مالک يامر ويسيت الله ري امرت اخو زبيات کو چې ما لاس دروند کوو تعالی سرست کو قلت اردت ان اشتريته غير عدل رم بياتكم خو خبر الشرط کو صحاب عجیب شان ما با قلت چې توای ماذا قلت فاشترت ماذا فاشترت ماذا سے شرط کی تو قلت ايغفر لي زدا خبرہ کوم چ بیعت کوم خوش اللہ مال بخلو ما خورے را گړ وړه ژوندۍ ساسه په مخالفت کیته را کړ زکه دله الله د حبيب د قتل پرسه بگرځه قال الله حبيب ورته ویما علم ثيامر تا طلبت نيشتيامر ان الاسلام يهدم ما كان قبله چې اسلام ختموي هغه ګناهونه چې د دین مخکيني یو سره په حالت د کفر کې او حربي دې او د اسلام رالو نو د مخکيني ګناهونه ټول حقوق العبادم ختم شول او حقوق الالم ختم شول وګوره مسالې تفصیل یو د حربي اسلام نه یو د ذمی اسلام نه زیم بیاغه چاله وای چې مسلمانانو په وطن کې پام منسي اسلامی حکومت ذمہ ورکړي نو کده اسلام راړو نو حقوق الله معفشل حقوق العباد تفوض دي کېد به خلکو سره لین دین او قرضې کړي یو هربی دې هربی هربی غیلا وای چې مسلمانانو سره بل مقابل ولار دې او څه نشتا نو هربی چې اسلام راړو هربی کافر نو دا غټول ارص معفشل حقوق العباد معفشل او کو کوله معاف شوه وی اسلام مخکي تمام گناهونه معاف کوي ک کفر دې کو گناهونه نه کوي ک واړه گناه راو کلوي گناه را وان ان الهجرت تهدم ما او هجرت خاتموي هغه گناهونه چې دین مخکي ني چون کې اسره خپل بال بچ اللہ دا در سره الله پرفريز ندم حجرت سره مر کې څه گناهونه و ان الحج يهدي من مكان او حج دا ختموي هغه گناهونه چي نه مخکي وګور دي سره مراد گناهونه نه حقوق العباد نه دي کني اوسړي ظلم کړه او پرده حق کوله او حج و کو نو ارڅ ورته معافي په هاج سره حقوق العباد معافي کی نه او اوسړي صحیح توبه او باسي او صحیح حج کی نو حقوق الله گناهونه ورته ټول شي او ورته معافي اور تم افش رواه مسلمن الذي حديث رواه امام مسلم رحم الله کرے والحديثان او اوغه دو حدیث چې لا غیر روایت شوه او د دې کې په مصابیح کتاب کې نقل لې انابي حریرہ تابو حریرہ رضی اللہ عنہا هغه داسې چې قال الله قال قال الله تعالی یې فرمایي چې الله رب العزت فرمایلی دي الله فرمایي انا اغني شرك عین الشرك ز ډیر به پروایم نه شریکان نه د شرک نه نه چا چي عمل کوه ما سره کو نو دا عمل غا د پاره کړ ول اخرو بالحدیث الکبریا ورداي الله الوی رضا زما زم صادره کمایلی کو مشانی نو ویسه نذكرهما فی باب الرای والکبر دا به در تذکر کوم په باب دریا او د کبر کې ان شاء الله دا مصابيح د حدیث ذل تذکر کړو ودې ویجون کې هغه لري باپ سره مناسبت نه لري ودایو حدیث بل سبب ریا کی ذکر کو دریا کاری نشي ممانه اترغله او بل په باب د کبر او تکبر کې